ریاض السالحین کتاب الجهاد حدیث نمبر دے تیرہ سو پینتیس دیار لسوہ او پینزد درشم نمبر حدیث دے تیرہ سو پینتیس وعنہو نقلی دا حضرت ابو مسود ابی حمانا قال آغا رسول اللہ ماد نبی علیہ السلام نوریدنی اقولو چوی ان الله یروخیلو به ساملوه هدي سسهته نفرې جن نه ب شلادن نه کوي په غشي یو سره درې کسان جننتته په یو غشي باندې الله درې کسان د نه کوې جنتته لوی مقام دی دجات په کې شاره ده او په دی کې تعظیم دی پهجهات کولو په لاده الله کې۔ چیزا الله پر لا رکی جاہا دولوی مقام لري دیو جنا اجاہا عمود الاسلام وی زروت سنامی ہی وی درے کسان اللہ سنگدن نکی جنتا یو جولو ان کے دری غشی یو وشتون کې د غشي او بل غشي حاصله او هغه چاله اور کې هغه غشي اخلي په پیسو باندې هغه چاله اور کې چې سو غشي گزاري نو درې شو جولو لوونکې د لپاره خدني تنه د الله رضای دی جادي او چلوونکې هم د الله رضای هغه وشتون کې په نیتی چې زپې جادو کومه پدې نو درې ولسم لاو جو جنت سوانی رو او جوړون کې دغه شي یاته چې به هوفی سن ې خیر سواب ګنی په جوړو دی کې د خیر دغه شي جوړومه د پاه د دی چې په د به جهات کېږي اصل حد جوړی د پاه ددي چې زبات د کافیو مقابله کو نه دی جوړ وو کې سواب ده ووامی بی او ویشتتون کې دېغه سو قشي ګزارې و موله هو و مم او غشه ور کون چې چال غشه ور کوي وشتن کې وشتن کې تغشه ور کوي ورمو او ورمو ورمو ابی النبی علیه السلام ویلو تیراندا زیو کوي نبی علیه السلام ورمو او لای غشه ور کبوس لکوي پاغه د جاب په سرلو باندې چکم د جاب پړدي پای باندې وان ترمو احب الي من ان کبو او ستاسو ستا سو دغشو په دشمنانو دا ډیر خوخلگی الی ماتا پیغمبر پاکو د سنه من ان تركبو د سره دلونا د سره دلود اسنونا یعنی زو خم تاسو ته وشتل دغشو او غشی گزارای په دشمنانو دا ما تخلګې د سورې دلو د اسونو د زندسره د زناورو په شابان سوريږي د پاره د کوت د فایده دوشتلو د وښتنو دا غشو اغه نه چې پیاده او غشی گزارایې کې ت ثواب زیاد ده وامن تار کرمیا بعد ما عللمو رغبتم منه او غچا چې پری خودو وشتل دغه شو پز داغنا چې په اکلیش او په غیبانې علم چې تعلیم او اکلیش غطا خوده او شواغتا ای چاته د وشتلو چل دغشی ملاو شو چې ترندازې کوي د د شاکې او ټوپک او د دې سيزونو چالو شو او موقته د جهاد را بیا اغه استعمالی استعمالي آی کې یو کار نه کوي نو دا ف نه نمتتون نو دا یو نمت دی ته ک چې د پرې خود دا نیمت لره الله دله نمت ووررکی د غش د ویشتلو او هغه غشي نوګزاری په دشمنبانې او قالله یا نه بیا السلامی سلامويلي کا فرهسی وکو نه شکری وکړه د نعمت نمت کا فره کوفران نو نمتې وړه ب قدری وکړه نه قدری به چالا چالا علم د قران او د سنت ملاو کی فکاع چداغه به قدريون کیو داغه نه ایراز نن کوي پوجي ها پس داغه نه چو خود له شغت رغ بدن د وجد ایراس کولو عنهو داغه نه ایراز وکول چلس دکو به ایراز کو غ نشي گذري په دشمن نو دا یو نعمت چې الله کړه په دا غنیمت پر خداي یای کوفران نعمتو کو یا چې الله چل علم مور کړي او هغه علم پر دی نه ازدکړي مزیدار او هغه خودنو نو نکرا پر خدا دنیا په سيزون کې وردن نشه دا یو نعمت چې الله د اور او هغه پر خدا یا د نعمت څوک را ناقدرې او ناشکریو کله نشاله نا د قران او د څو علم نصیب کو هغه مفرېدا د دنیا سيزو نه پرېدا خو هغه مفرېدا اگر کتا تا ته بد بد نسبتونه کوي چې څوک یې دیده پاره څوک یې دیده پاره والله ګیا دې ادم ني خلق وعن سلم بن الاقوار رضی الله تعالی عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ما قص کلو چکلا ز په دې میدان راتلم ماoverline du'agan ko le zamtachala zamana de din kar ma pati kawa da si sezun ko ma madan nagawa che zamana de quran aw do sunnat de din kar او nishi awa sara der fikro allah de le saanu ko be chezaka hal talum be lalum umrat lalum da khana ka bi ghilaf mani wole zo jo shumo sara mawe allah sta do kor ماذد کارونو د دین ما موجوده کا ما جخ کړه خپل ځان سره الله ما کا خصوصا د قران او د سنت دی درسونو سره ا کا دی الحمد الله د سنت دی خلک پینځو دریو در ته کتابونه خې مشکات او قران الحمد الله زما د بزرګونو باندې چلےږي ها اور زنانه په مدرسو کې ټیګونه لګولي او هغه د ډک په زیرګه باندې هغه هغه ټوله مدرسې تا اوري دارانګي حاکورونکو یا غی نتا اغا ان پتری لو ګولی ا با غیدا ټول کور کې ا غی او سواز اړی افهم باندې زی ټونو باندې زی د فضل او احسانو چې څومره یو سړی کې مينې اواغا مقصد دا چې زدا الله رضا حاصله کما او زمانه خلق فداوا خلکو ته فدا میلاو شنه الله فزلی هغه فدا مخلوق تعالی ده خیر الناس میون فون او دنیا کې خلق المی د چاخلې چانیولې چا باندې کړی بادشاہ نو پس عالمی هغه د پیغمبر پس خلق عالم ده هغه د الله پس خلق عالم ده د الله په شان کې ګستاخی او د پیغمبر له مونږ په سر کې لګیای نو موږ د چاخلې ور بلغول له شو جوړولې لګیا به عالم به کالاوی مرن نبیو تیرش نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چیو حدیث یو انسان زدکی یو اید پی قرآن کریم یو کز زدکا پاغی عملوک خیر من دنیا و ما فیها ایدو دنیا دو طول دولتن ماردہ بہتر دے الحمدللہ اوڑے خلقیز زدکی مرن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم لانفرن تیرش نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیو ینتظیلونا تیرش نبی علیه صلات و سلام پا یو طول گیواننی پس کسانو تیرې دا ینتظیلونا چا غی مقابل کوله د غشو د وشتلو غشي وشتلو مقابل کولا و نبی علیه صلات و سلام پا غی تیرے دا یعنی پاغه غی وشتلو وشتل غی غشو لرا د پاره د مقصد د محکمې دوه اغه تا چې کم یو با اغه نه ختمه محکمې مقابلې کولا فقال نبی عليه السلام اغه تسوي علم بنی اسماعیل اول تاسو اي اولاد اسماعيل عليه السلام اید عزت اسماعیل سلام اولادا تاسو اولی غشی تیر اندازی کوئی ولی فا ان اباکم کان رامیان بشک پلار ستاسو وشتن کے دغشو ستاسو پلاری تیر اندازو چې زه چا پلا د دې تر اندازوي د چا پلا د دین کار کړي اولادم اغل ش الله تابیدار دا جوړي الله دې زمونږ بچي او زمونږ اولاد تابیدار جوړ کړي د قران او د سنت چې زمونږ په نخښو قدم د دین پاغه پر صدا رواني انا اباکم کانا رامیا بشک اپلا ارستاسو رامیا اوشتن کے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام آخر اوشتن کے او دغشو وعال بخاریو وعانا من امن اعبسا رضی اللہ تعالی نو قالاو اسمیتو رسول الله بعد نبی علیہ الصلاة والسلام ناولی در یقولو چوی من رما بسا من فی سبیل اللہ چاچو اوشتا یو غشب پلار داللہ د الله دپارا چې زما رب ز نه په دی رضا شي فهوه لو یدلو محر ین لکیګا وشتل د د پاه په پا برهبرې د زا د اولو د غلامه سمنا سواب چې د غلام په زاې د میلاږې دوه سواب دله میلا شو په یو غشي. نوچه تا غشیو او تو دام جہاد دے چې قرآنم زکے مسائلم زکے بیا خلقو ترسے او پیاغیب بیا مال او دولت هم لگے پاگیبان بیا وخم لگے الله دے قبول کینو رواہو کلک ازدر تنگ شما انسانی خدا یا تون تسلید پارا انسان زانتا ہوئی دا بازی آیاتون فلا یکن فی صدر کا حر فلعلک تارکون بعض ما یوحیلک زائقوم بسدرک اواخر داس خوبونه من خسته خسته وینو ها چ داغه تعبیر من غړی خسته داغه تعبیر وباس علماء خسته تعبیر داغه د ورځې زمنګ اولاد بچی خسته خسته خوبونه ویني زمنګ دا شاگردان خسته خوبونه ویني ماتوي نزار کی بیا تسلیم داوشو من تر رواه ابو داوود او ترمذی وکال حدیثن حسن صحیحن وعن ابي يحيى خرم بن نفاطك رضي الله تعالى عنه شد سری مقصد الله لاس اس کی کتاب الله پبل اس کی سنت رسول الله مقصد دال رضائی نو کامیابې الله من بل مقصد منکه نه پیدا کې ولي من خپل اخرت په مقصدونو نور باندې قال اوې قال ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله چاچ خرچ کو یو خرچا پلارده الله کې چاچ لګه خرچم دا لاف دین کې اوکړه پخپل ځان او په نور باندې كتب لو سبو مئات زيفن لكلي شي د پاره او یا او والسوادو چندا اے یو روپای دے پکرائی اولو گولا پا زانو باندے پا چنیو پا طالب دے اولو گولا دا غی پا خرچکو رو باندے نصر سوا ملاوی گی یو باندې او سوا واللہو یو زاعفو لیمین شا او او سوا بیا دو چن یو په سوال سو درجے یا را زما خو نورم نیتښې منګي د او بیا هم لکومه لو نید خدي پهې منګي کې څ پرېدم وقرآو سنت ته را ځمه نو الله هو وا سرلیم الله د فره کوونکې پوه کېشي په یو لا ک کېله الله دی کیم دغه چې منږله پوهې پهې لګوه په دې حال کې په ان شاء الله به په تر میری وتر میوزي وکاله حدیث اوخه خبره د خپل استاد سره د خپل ملګري کې کومک کوا تعن کوا مرسته کوا چوس دکېږي وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسوم من في سبيل الله نشته یو بندا چا غرو جنسی یو رز پلار د الله کی د الله پلار کی او جنسی اے مسافر وی او غرو جاي الا بعد الله بذالك اليوم ما گلری بکي الله پد هغه روجي نیولو د يوي راجي وجو مخذا غدور نا 70 خریفن او يا غزا الله بده او یا غزا د جهان او یا کاله 70 خریفن او یا کاله ولاده د جهان نم نه بچکی ماشاءالله او یا کاله ها د جهان نم دون بچکی ظالم کامیاب کا الله <سؤال> به دغې په وجهه د مغ نه اویا کا لله دونسااتې چرووج د دپاره اونیله نو چې پلاره د الله کې دررووج دوه سوه میلاږي نو چې د الله د پااره د الله ین چاته خیر خپله زده کې نوپغې به سوو سوه میلاږي خوړاندې نه ساب وعن نبی اماما رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیہ وسلم قال غوی من سام یو من فی سبیل اللہ چاچرو جونی ولی یو رس پلار دا اللہ کے جعل اللہ اوبگر دی اللہ پمیندد او پمیندور کے خندکن یو خندک کما بین السمائے والار خندک بسو رہی خندک دورا لکا سنگ چی دا اسمان او دزمکی منس کے فاصلہ دا لو دوره فاصله با الله د دو او د جانم په منسکرا ولي لکه سوره لکه د او د زمکي تر مينزا دوره فاصله نه دوره مخنده کوي مزيد وي عبادت کول غالی روا او تر مين وي وقاله حديثنا سنن صحيح زنا نه پدي کړی ورو تکلدي روجو کم تکلدي خراتونو کم تکلدي قران او سنت دیندار کم تکلدي وعنبی وریرا قال قال خو باز خی تابعداری اخپل زین نپریری خپل استادان او اغه سره ملګرتیا کوي هاداغه سره مینه ساتي زمنګ استادان دی زمنګ درسونه دي او باز بیا اغه دا سره غلطيږي چې داغه پر خلاف خبر هم بیا پورته کوي وعنبی وریرا الله داغه ذهنو کې نورم خیر واچ الله بخت تر کوي باندې بوزي الاعدا غید خلونه خیر مخلوق تور وسیب وعلی بیر الی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من مات ولم یغزو اغه سوک چمل شو ول یغزو او غزا و نکړه من مات سوک چمل شو ول یغزو او جهاد اغه نې کړي پدا شحال ک مړ شو چې غزا ای جهاد نو کړي ول م یحدث نفسو اونی پهل کې دجهاتسه ارادم راغلی وه او ن پیدا کلیوه نه سوپخ پهلوله کې بغازون اراده دجهات نی جهات کلیونې د د ارادم د جا او د غذا کلی نو ما تعله شعبت من نفا نو ش په یو سانګې د منافت باندې په یو منافقت د منافت باندې د د منافت په خوی باندې مرشد او مسلمن د جهات جسبه ځان کې پیدا کوي د جهاد دصففا ځان پیدا پ کې جابر قاللا ک نو منږ د نه بیا د سات سلام سره في غذاات په یو غذا کما غزا غزا دا تبوک فقالا نوی نبی علیسا من نبی المدینه تیل رجالا پیشکا پا مدینم و نورک سسری دی ما سرتم په مدینم و نورک سسری دی سخلق دی ما سرتم مسیرن چتاسو اوو تلل کوئی چسو پوری تلل کوئی تاسو وله چېڅو پورې تاسو مزل وتل کوئ والله قتاته موواادین او نهقطه کوی تاسو یو قنده یو علا کې لره الله کا نو کوم مګرای کېږي تاسو سره شیک په دی ساب کې داسې سلیدي په مدینه کې پاتې شويدي چېمو جااهیننو تاسو خووجته روانې چې تاسوڅه سفر کوئ دا څو ولاکه کته کوي په سفر باندې کم کار چ کوي نو غي تاسو سره شریک دي په غزا او jihad کې خدا کم خडक دي حبسهم المرضو چې بن کړی دي اغه لره بمارې بمارې د وژنې نه دي داخلي الان د دې وفی روات انه پيور روات کراغلي حبسهم العذر بنكريا غي لدا عذو چ سو زروي وفي روات الا شركوكم في الاجر مگر غي بر خدع تاسو صدا په دي اجر کې شو سوره ثواب تاسو ته دوه سواب اغي ته ملاو دي خراغلی زکن دی چه یا بیماران دی یا سد بیمارانو په خزمت کری یا مالونو دولوتنو سره دیر کم دی خوصو عذر دواجه نا رواه البخاریو ایل کم یو سره د دندارو خلقو سره د دی دین د زاین سره تعاون او نو امداد کئ نو ډېر ثواب هغه ته ملاويږي چې سره ثواب هغه د دین والو ته ملاويږي او رو من روایت ان سره واو مسلم من روایت جابر والفظ له وعنبي موسی رضی الله تعالی نو ان نارابین اثر نبی یو باند چي راغه نبی عليه الصلاه و السلام ته وی باند چي يا رسول الله اذا الله پیغمبر ار رجل يقاتل للمغنمي یو سلی جنگی د پاره د غنیمت وګوره گورا یو سر جلو یو سلی چه مالی غنیمت د پاره جنگی گی داده خلکم شتا وی مراس برولو لال بشو کم بلی برولو اسلحی برولو یو سلی جنگی گی غنیمت ده پاره ده چه مقصد می غنیمت ده وابلسره جنگی لی یذ کرا اچ زما تذکری او کلیشی چې دا دلوی سره ده پاره د تذکری چې زما نوم وشي ور رجل یقاتل الیرا مکانو ای وسره جنگی دیر پاره چې اولد لشی مکانو مرتبه دا چې هغه مقام خلق ته معلوم شي چاله ک دام دلوی ا مجاهد وفی رواۃ نو په یو رواۃ کړه غلی یو قاتل شجاعتن چا جنګیږي په د بہادره شما ته او وی دی چې دا یو ډلوي مجاهد دا یو ډلوي کمانډر دی ډلوي شجاع بادره ویقاتل حمیهن ایو سره جنگیږي په غیرت د قوم باندې جزاء د غیرت د قوم د وجه اسه جنگ نکوما خود قومیت د وجه نه جنگ کوما وفي روات يقاتلو غضبا او په یو رواک یو سره جنگیږي د پارا د غصه جزمو غوسه د په دخول خلکو کې جنگيغه ما د غصې د پارا جنگ یې نه چاته غصې او په جهاد کې پاغه باندې پا خپل غوسه سره جنګ کئ او پاغا جنگ دا غ مقصد غ وسړ ولي پاغا چانو منفی في سبيل الله نسوک دے پلار دا الله ک ایندا ټول لګیا دي په جہاد نو ک علم دی یاد دین کار خلق ک نسوک دے مقصد دا دنیا د پار کئ سوک دے دیدو پار کئ چې مات لوی عالم ویل شي چې دا دلوی فصیح دی دلو لی مبلغ دی دل دی عالم دی د خوش आवाज دی یا اولی شي چې زما شرت خلکو کې وشي په میډیا ډیر چلیګم او دارنګې اکه دا خو ډی الله مب دی ډیلوي آربدان دی یا غره زما قوم کې غیررهتو د علمیتو نو زبه د غې مقابله کې جګېږم یا دې لپاره علم کوم عالم په جوړېګم چې غوسې په پلاني دا زما په خان دان کې یو قصدې نو دا غد لپاره مقابله کې علم حاصل او ما نو لکه جهاد هم دې هم دې دام جهاد دې نو پدې کې فسب لله کې څوک دې اے تب علم د الله د عزاد لپاره کې دې دې لپاره باندې کې چې د فلاني مقابله وکما دفلانینا مکه شما ننه ار یو کار چکه د الله زپار کوا د پار د دې چې د فلانی باندې را دو کما فلانی ته می غوسه چا غب سپ کوما ننه وا ده الله ز زاد پار کار کوما چې کله دا شستا پل کراشي د ا کانو د سوکيگا و په دې کې ثواب نشتا فقال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منقاته ل ل تکوونه کلېمه الله لولیافه في سیل الله لن د خبر جنگ کو دل ا چا چې جنګکو او دله پهلاره کې دکوفاارو سره د سر به جنګېږي د د پاه چې شي کلمه د الله دند الله لړیا او دید بار جنگی گم چه دینی اسلام پټولو ادیانو چت شی مسلمانان غالب شی قرآنو توحید غالب شي او کفر کم زوری شی جنگ دید پارکے نوفو وافی سبیل اللہ نو دے پسکرے پلارد اللہ کے دے دغم جاید سیدے او کده دې د بارکه چنوم میوشنو جنگي کا کمانډر دی لیسळे دې شجاعت د قومیت د فار دچا غوسه سره ولول لپاره او ک علم د دیدو لپاره او چ زمارب زمانه رضا شي خلق ته د الله کتاب او سوما خلق د الله د کتاب نه خبر شي خلق د پیغمبر د احادیث او طریقو نه خبر شي لو داره دا دا علم او که مقصد د نور وی نو ګور له سفی سبیل الله پوشه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ قال وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم ګوره بچوتم بیم چکم کار ګوره چکمکار کینېستا سو غلط شنو آکار باندې کې اگر کې خلک په خوشاله ای اگر کې خلک په خفای او چکمکار کې دا الله رضای اگر کې خلکې نغوالي اگر کې خلک په خفای کې یو ناکار کوا بس الله رضا ته غوري چې په کوم ځبانه الله رضا ملاوي یا کار وکوي خلک بنو خوشاله وي الله خوشاله کوي پری خلک خوشاله یره خدای ګواهه کړه خپل ځان مورکې قسم دې کړه نو خوشاله شي اه الله خوشاله ساته او پیغمبر خوشاله شي خوشاله شي کني پری دې دا دانو قال امر ابن الا سوې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من غازیتن اوسریتن تغزو فتغنمو و تسلمو غوا پیغمبر پاک و ما من غازیتن نشتد ما یول وی لخر غزا که اون کے لخر اوسریتن یا یول کے لخر چې جنگی دی لا پلا وک تخفقو چغنا کمشی او تو سابو او اغه تکلیف نشتر یولوی لکر چاگ او اصول شي نيشتره يولو له کار چاغه غزا کوي او سريه یا يا يولو کې له کار چاغه غزا کوي ها فتغنمو فتغنمو چاغه مال غنیمت وروړي تسلمو او د سن نقصان نه بچي بلکل محفوظ او سالم شي جهاد کئی غانیم غن مالی غانیمت مروڑی او بچم پاتیشید نقصانون انا الا کانو قد تعجلو سلس اجورو هم مگر دی تاقید تلوارو کرا پو دوی سو دا اجر نخپلو بانده دی دوی سی حاصل گئی سلس اجورو هم دی تلوارو کرا دخپلو سوابون دوی سی اغیط دنیا کی ملاشوی یاو دو غنیمت او بلد عید غزا وما من غازیت او سریت تخفقو و تصابو شابہ کنا وما من او نشتر یولوی لخ کر چا غزا کئی او سریت یاولوک لخ کر تخفقو چا غنا کامشی تاوانشو و تصابو او غیت تکلیف ملاوشو زخمونم میلا شو نقصانو نه شو هغې ته سالم پې نه شو الله تملو اجوجو الله تم جوو ل پووره مګر پووربه کې پوور د لله جوور بد د سوابو نټون سالم و پوره شو ته روواو مسللم ټ ده ظاهر ک خو نقصان میلا شو زائر که خوش کس ملاو شو لکه دو خود میدان بانده سوخ زخمیان شو سوخ شیدان شو تاوانیان شو مالم تے کافر و لازم ملاو شو خود پورا اجر او ثواب هم آغیتا ملاو شو پوشه پورا عجر و ثواب علم ملاویگی چه تاوانی شو او تکلیف هم ملاو شو او کنا غنیمت ملاو شو او غزام ملاو شو نو دو اجر ملاو شو رواه مسلمون بوجه او قرانه مو اي ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمافرتم من الله ورحمه خير مما يجمعوا که تاسو وجلې شوی په لا الله کې د ب د لاسه یا ه شوي په خپله بسترا نخامخه په خ نه دا زما د طرفنا او رحمت دی او غورې داغ نه چې خلک کې جمع کوې وعن خلې جمع کوي بي تعالی اوطالان نو رجلن ب ش یو سړی قالوي ا الله پی اذا اللي فی سیاح اجازت راک ما تا په سفر کې په سیاحت کې ما تا د سفر کولو اجازت راکا قال نبی علیه الصلاۃ والسلام نت پوس کې چې مالا اجازت راکا د سفر کولو چې د خپل وطن له لار سم بل ځمکه ته او لذتونه او شاوتهونه حاصل کما لکه سرے سیاحت تذی کرنا ملم جبی تذی نتیا گلی تذی اسواد تذی او مریو کاغان تذی چې مزی حاصل کما آ خخصی زنو گورما خخ حالات گورما سیاحت دپارت فقال النبی و نوی نبی علیہ صلات و سلام ان سیاحت امتی الجهاد فی سبیل اللہ نتیا گلی تذی ابتباد ملم جمعیت واه تزیخه دیخوا خوا د امریکایو نصرہ په باور نو لري چې التزیه حدږي وی به شکا سیاحت سفر د مزدما جهاد په لار ده الله کې دا لا پلاار کې سفر کو دا لا پلااره کې سفر کول چاغه مختلفو ملکونو په فتح کې لال شاه سفر یو کا جهادونو کا چلا بستا د لا سوتا فتح او ملکونو په فتح شي نو ډېرو ملکونو سفر به کې لکه صاحبو چکړو پوه شي دیو دي نه حدیث کې راځي سياحت امتي الیار یعنی حکم اونکا غت نبی علیہ السلام د سیاحت کولو بلکی و زاحته سوال سائل د پارا د سیاحت د یمک په جاده په لار د الله کې چې د دې امت د پارا سفر سیاحت کولا دا او سیاحت کول هغه څه وي هغه jihad او د jihad عبادت دا او عبادت حق ده داغه چاډ پاره چې الله ورسله مينه وکړي او قران کې ملاوي ان في روح خفافا وسقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ازغلې او زه یې کسب کېو قدرانه او جاهد کې په لګول د مالونو په کلا دوه فلوزانونو کې زه یې jihad وعن عبد الله ورواه ابو داود وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اره قفلة كغزوة قفلة كغزوة وابس كيدل وابس كيدل ده جهادنا و وابس و ده دورو سواب دے ک غزوتن په شانته د غزا کولو د غزا د پاره دتلو سمانه د جهاد نا د واپس راتلو دورو سواب دے لکه څنګه چې د جهاد دتلو د پاره ثواب وي یی په ثواب کې سفرک ناراضی سو پوریتو کورتاه پښې ونی نو دوره ثواب طالب ملاویږي ثوره ثواب اول حالت کې د سفر دپارت پارت للی یا په میدان جنگي دلی چې سو پورې واپس شوي ائلم پوه شو نجات دې لوی ثواب ده راو ابو داوود بیسناد سو پورې چې مجاهد فلکورتن د یادو سید له دې په حکم دفيس بالله کې القفلت و الرجوع و پس كدل والمراد و الرجوع من الغزو و پس كدل بعد فراغه پس فراغة دد جهازنا و ما نعودا لئي أنه يصاب في رجوعه او سواب و القلشي سواب و القلشي دلاب و پس كدل دك بعد فراغي من الغزو پس فراغة كدل دنا دغزانا پوشي دور ثواب ول ملاویږي لکه سور ثواب چې د جاهد پرته په ميدان د جنگ جنگي دا سواب د ثواب دور ثواب دلې دا ثواب دې